DE VÂRF La Radio Chișinău Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac Vă salut la ORA DE VÂRF Vă amintesc că emisiunea de dezbatere ORA DE VÂRF Îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic la Turcanul. Domnule Turcanu, bună ziua Bună ziua Înainte de a trece... La discuția propriu zis, ca de obicei vreau să vă să precizez că ora de vârf ea în dezbatere actualitatea politică din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare săptămână de luni până joi după jurnalul de la ora 14. De asemenea, emisiunea poate fi găsită și pe internet, pe site-ul nostru radiochisinau.md. În acest moment ea este transmisă în direct și pe Facebook. Acestea fiind spuse, vă propun să începem discuția cu actualitatea internă și să vedem care sunt cele mai importante teme. Actualitatea internă. Parlamentul urmează a discutat astăzi sau mâine un proiect de amnistie fiscală. Proiectul prevede exonerarea, citezi exonerarea de orice răspunderea persoanelor fizice și juridice care nu și-au declarat proprietățile în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 și plăți în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. De asemenea, inițiativa propune introducerea interdicției de sancționare ulterioară a funcționarilor publici pentru încălcările săvârșite. Proiectul îi are ca autori pe mai mulți deputați din majoritatea de la aflate la guvernare, inclusiv pe președintele Parlamentului, Andreea Candu. Domnule Turcanu, întrebarea mea este nu, cumva, există riscul ca, în cazul în care acest proiect de lege va fi votat, să ducă la legalizarea unor bunuri și proprietăți obținute ilegal prin acte de corupție, prin luări de mită, etc. etc. Pare o lege cu dedicație. Cel puțin acest lucru este anticipat de experții financiari pe care i-am văzut pronunțându-se în ultimele zile, pe marginea acestui proiect care a apărut în termeni foarte reduși în atenția opiniei publice și foarte repede a ajuns să fie introdus pe agenda uh, Parlamentului, ar urma ca fie astăzi, fie mâine, acest proiect să fie votat într-o primă lectură. Ce ar însemna acest proiect în condițiile Republicii Moldova pare previzibil, dar trebuie să... Înțelegem și din dezbaterile care se vor purta în plenul Parlamentului. Fostul ministru al finanțelor, Veaciaslav Negruța, numește acest proiect de lege o lege de amnistie penală, nu fiscală. Înțelegându-se din această formulare că unii mai mari ai zilei vor beneficia, aceștia ar fi în primul rând cei vizați, când spuneam că e cu dedicație, Adică e o lege pentru un grup restrâns de persoane. Așa susțin experții financiari, care argumentează cu faptul că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își au înregistrate firmele și veniturile pe nume propriu. Nu sunt foarte mulți dintre aceia care își pot permite să aibă, de exemplu, în țările cu regim fiscal inexistent sau relaxat, o firmă, într-un offshore, de exemplu. Ai nevoie de ceva bani și asistență juridică pentru a-ți deschide o firmă în țările cu paradis fiscal, cum se mai spune. Legalizarea ilegalităților. Am văzut o asemenea formulare. ia vine, această lege, într-o perioadă în care s-ar putea să beneficieze totuși de puțină atenție din partea opiniei publice, fiind vorba despre o perioadă de dinaintea Crăciunului fiind consumate toate dezbaterele majore referitoare la alegerea președintelui Republicii Moldova. Deci se intră în vacanță cum ar veni și iată pe acest fond vine această propunere a Parlamentului, a unui grup de deputați mai bine zis și a Parlamentului în general. Dacă va accepta și va accepta, se pare, să examineze această lege, acest proiect de lege, că se va legaliza corupția și se vor sfida reformele în domeniul luptei contra corupției. Am citat dintr-o <coughs> altă luare de atitudine a unui alt expert financiar. Să vedem în ce măsură folosește Republicii Moldova acest proiect de lege în condițiile în care afectează, după cum am spus acum câteva secunde, și procesul de reformare a justiției. De ce? Pentru că din momentul în care anumiți uh, Anumite persoane juridice sau fizice își vor declara veniturile care până acum erau ascunse, și Procuratura, și entitatea aceea care a rămas să apară pe scheletul actualului CNI, ANI, Agenția pentru Investigarea. Pentru Integritate. Pentru Integritate, Agenția Națională pentru Integritate, pentru Investigarea Averilor demnitarilor, ar putea să se pomenească neputincioase în sensul de a urmări modul în care s-au acumulat anumite averi. Un alt aspect important de pomenit în acest context este modul în care a înțeles Parlamentul să consulte acest proiect cu societatea civilă și dacă e să ne uităm în diverse acorduri internaționale Yeah, societatea civilă a criticat modul în care au avut loc așa zisele dezbateri Pentru că s-a anunțat cu zi înainte și au a fost foarte puțin timp rezervat Abia aceste astăzi, abia astăzi mar... ar urma să fie consultări publice Și mâine probabil să fie examinat proiectul în, într-o primă lectură Societatea civilă este esențială într-o democrație Asta înseamnă că... că punctul de vedere al societății civile Oricum nu, nu, nu mai are cum fi luat în, în, în considerare Rămâne foarte că... puțin timp pentru așa ceva dacă se va ocoli societatea civilă, atunci vom avea din nou o lege sub un oarecare semn de întrebare, pentru că de ce e importantă societatea civilă, începusem să spun. Pentru că societatea civilă, prin diferite organizații profesionale, prin intermediul presei specializate în finanță și economie, ajută la motivarea unui proiect de lege, în sensul ca acesta să apară ca fiind important pentru întreaga societate, nu pentru un grup anume din societatea care să fie avantajat sau nu din acest punct de vedere fiscal în cazul de față. Și să vedem cum vor reacționa partenerii noștri internaționali, care exact este întrebarea. Cum, cum va fi privită această amnistie fiscală de către Fondul Monetar Internațional, de exemplu, care, a, cu care avem un acord și care acceptați de dea bani? Există cumva riscul ca această finanțare a Republicii Moldova să fie suspendată? Vom vedea. Trebuie să aflăm un punct de vedere din partea Fondului Monetar Internațional și din partea Comisiei e, Europene, de ce nu? Pentru că banii aceștia care ne vin de la FMI vor fi urmați și de niște granturi care se așteaptă din partea Comisiei Europene. Și ne amintim că după amnistia fiscală realizată de administrația lui Vladimir Voronin în 2007, am avut păreri negative din partea Fondului Monetar Internațional cu privire la acea amnistie. Iată că n-au trecut nici 10 ani și ne pomenim cu o nouă amnistie fiscală, un lucru care se mai, întâmple, se mai întâmplă în lume, dar nu cu asemenea periodicitate, să spunem. Da. Această amnistie fiscală este inițiată pe fundalul scandalului legat de furtul miliardului, scandal care încă nu s-a liniștit. Din potrivă, Descoperim noi și noi cazuri de corupție. Sistemul de asigurări este la pământ din cauza unor furturi, aflăm. De la Moldova gaz au furat milioane, cum afirmă procurorii. Prin sistemul nostru bancar s-au spălat sume uriașe provenite din Rusia. Etc, etc, etc. Și iată că în acest context puterea decide să grațieze contra unei cote de 2% din valoarea proprietății pe cei care, posibil că au încălcat legea, au luat mită, au trucat licitații. De ce tocmai acum această amnistie? De ce tocmai în acest moment? Se spune în motivarea pentru acest proiect de lege că e importantă o înălbire a cadrului finanțelor și a fiscalității, dar rămân întrebările pe care le puneți în mod legitim dumneavoastră. Dacă e să ne referim la obiect la aceste două procente, atunci am putea să ne întrebăm dacă nu cumva acest procent minim îi pune pe beneficiarii acestui proiect de lege sau acestei legi care ar urmat să fie votată, îi pune pe aceștia așadar într-o relație discordantă cu acei dintre noi care plătesc 18% din venituri, da? Și aceștia cum ar trebui să reacționează? Cei care își plătesc corect, care sunt corecți față de stat și plătesc toate impozitele, penalitățile. Aceștia sunt mulți și sunt uh, aceia care nu au acumulări nedeclarate. Adică sunt într-o relație mai mult sau mai puțin bună cu inspectoratul fiscal, cu alte organe de stat care urmăresc tranzacțiile financiare, civi uh, fizice sau juridice. Majoritatea așadar sunt... Uh, în uh, situația de a nu beneficia de uh, acest uh, proiect de lege, de această uh, lege. Da. O altă temă pe care vreau să o discutăm uh, ține de declarațiile um, președintelui ales Igor Dodon, care a anunțat în, într-un interviu la NTV uh, primele acțiuni pe care le va întreprinde ca șef de stat după investire. Va insista să se întâlnească cu nouul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, până la investire fracțiunea socialistă va rămâne ca și până acum în opoziție, a spus domnul Dodon el a mai anunțat că intenționează să-i ridice cetățenia moldovenească fostului președinte al României Traian Băsescu, că îl va demite pe ministrul apărării Anatol Șalaru că va convoca ședința Consiliului Suprem de Securitate la care va discuta despre produsele alterate din grădinițe va încerca cumva să împiedice uh, deschiderea unui nou birou al NATO la Chișinău. Apropo, mai poate împiedica cumva Igor Dodon deschiderea acestui birou NATO la Chișinău după ce acordul a fost ratificat de către Parlament? Nu cred, n-am văzut încă dacă președintele Timofti aflat în funcție a promulgat sau nu acest acord, dar mai are timp, președintele Tim Timofti, pentru așa ceva până pe data de 23. Decembrie, Când va avea loc inaugurarea lui Igor Dodon. Dar cu privire la celelalte aspecte, dacă e să le ne punem într-o oarecare ordine și să le numărăm, ar fi din aceste patru puncte pe care le-ați descris trei teme politice și doar una socială, produsele alterate din grădinițe. Mai departe. Bine, da, este o temă care. Bine, trebuie se, discutată în cadrul Consiliului Suprem se de Securitate? Se, se poate discuta pentru că este vorba despre securitatea uh, alimentară a cetățenilor și la Consiliul Suprem de Securitate s-au mai discutat asemenea teme. Celelalte însă spuneam că sunt strict politice. Îl vizează pe Traian Băsescu, pe Anatol Șalaru și uh, biroul uh, NATO de la Chișinău. Observăm așadar o predilecție a lui Igor Dodon pentru teme politice în condițiile în care parcă ne-am aștepta și la altceva de la președintele ales al Republicii Moldova. Igor Dodon rămâne așadar într-o într zonă care este caracteristică mai curând aproape de ideologia partidului său decât de funcția de președinte, care îi solicită să fie echidistant, să fie împăciuitor și să fie îngăduitor, dacă vreți, așa încât să se producă acea liniște în societate despre care a vorbit Igor Dodon în campania electorală. Vă amintiți că a spus că va fi un președinte al tuturor. În privința lui Traian Băsescu, lucrurile sunt clare. Igor Dodon a promis, Traian Băsescu fiind inamicul său declarat, nu știm din ce considerente, pentru faptul că dorește să unifice Republica Moldova cu, cu România se pare. Dar e o chestiune de principiu. Da, are pârghii, ori... pârghi Igor Dodon, pârghii legale să-i se se retragă putea, cetățenia lui Traian Basescu? Ar putea să încerce să facă trimitere la acea lege care reglementează modalitatea de retragere a cetățeniei? S-ar putea să se prevaleze de acea prevedere din legea respectivă care se referă la modalitatea prin care i s-a acordat lui Traian Băsescu, de către președintele Timofti, cetățenia Republicii Moldova. Însă ne amintim că Traian Băsescu, anticipând o asemenea, un asemenea deznodământ, a anunțat că va contesta în instanță la Curtea de Supremă de Justiție. Ar urma să conteste Traian Băsescu un eventual decret în acest sens al lui Igor Dodon. Și mai departe vom vedea cum se vor clarifica lucrurile, dar asta încercam să subliniez că Igor Dodon rămâne captivul unor teme strict politice, mai bine zis ideologice decât politice. Și ne-am aștepta la altceva de la domnia sa, așa cum spuneam. Cu Anatol Șalaru e o chestiune aproximativ uh, trasă la Indigo. E vorba despre un ministru care nu împărtășește în niciun fel viziunea geostrategică al lui Igor Dodon, pledând pentru cauza NATO în timp ce Igor Dodon rămâne cu privirile către Est, încearcă să în acest caz, modeleze de... un proiect de federalizare, nu știm încă detalii despre așa ceva, dar sunt opuși ca ideologie unul și altul. În acest caz pare să-i fi picat domnului Dodon foarte bine și conflictul din, din interiorul PL, care i-a retras sprijinul, lui, sprijinul politic. Am putea să, să la multe lucruri la acest capitol, dacă îi convine lui Gordon această schismă din interiorul Partidului Liberal, mai curând că da, impresia unor observatori este că se alimentează invenționat uh, acest scandal pentru ca cetățenii să fie absorbiți de niște teme care nu sunt neapărat relevante pentru spațiul nostru public, existând multe alte probleme și interese, de ce nu, ca acela despre care am vorbit în debutul emisiunii noastre. Să vedem acum ce se întâmplă important și în România. Realitatea din România. Companiile străine au făcut investiții directe în România în valoare de, 3, de peste 3 miliarde 3, 3, de, de, de, de milioane. 3,7 miliarde de euro în primele 10 luni din acest an, adică în creștere cu 9% față de aceeași perioadă anului trecut și care reprezintă un nivel record al ultimilor 8 ani potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României. Cum a fost posibilă această creștere? Păi este vorba despre o revenire la o situație pe care România a cunoscut-o înainte să intervină acea criză financiară internațională în perioada 2008-2009 investițiile străine directe în România ajungeau până la 7-8 miliarde de euro sau de dolari. Diferența e mică. Acum, după ce România a aplicat și noi măsuri fiscale în urmă cu câțiva ani, vă de acea cotă unică de impozitare, au reînceput să vină investițiile străine directe în România și în acest sens există și un climat investițional pe care autoritățile române au putut grijă să-l dezvolte pentru că de ce sunt importante investițiile străine directe? Ajută la creșterea economică a unei țări, modernizează economiile țărilor în care vin investiții străine directe, pentru că vin tehnologii, în noi, vin noi metode de gestionare a afacerilor. Și în felul acesta s-au dezvoltat multe țări din Europa de Est, cum ar fi Polonia, cum ar fi Cehia, într-o perioadă în care România încă, uh, încă încerca să-și găsească un loc în acest spațiu de dezvoltare al Uniunii Europene. Ca să facem o comparație, în perioada 91-2004, când sistemul de impunere era progresiv uh, fiscal, România a avut de două ori mai puține investiții străine directe decât după aceea, când s-a introdus cota unică de impozitare, astfel încât, așa cum ați menționat întrebarea dumneavoastră, investițiile străine directe în România ajung la aproape 4 miliarde de euro. De unde vin aceste investiții? În urmă cu aproximativ 10-12 ani, veneau din țări... De primă rime din Europa, vorbim aici de Franța, Germania, Italia, Austria, În, la începutul anilor 2000, prin 2004-2005, nu rețin exact, a avut loc o investiție majoră din partea unei bănci importante din Austria, se chema ERSTE, grup de acromășel, și atunci s-a procurat un pachet de acțiuni majoritar, de aproximativ 70%, din ceea ce atunci se numea Banca Comercială Română. Da? Ulterior însă, în ultimii ani, cele mai multe investiții străine directe în România vin din țări mici, cum ar fi Cipru, cum ar fi Olanda și există și o explicație, explicație concretă de ce se întâmplă ca investițiile să se fi mutat, să aibă o altă proveniență. Există și capital românesc aflat în țări ca Cipru sau ca Olanda. Olanda, de unde, făcând înconjorul unei jumătăți de Europa, Europa vine încoace în România înapoi. Din Cipru, de exemplu, vin companii și investiții străine directe care sunt coordonate de miliardarul român Ion Țiriac și alții, iar prin Olanda vin investiții de la firme românești, precum Ford, IBM, Philip Morris sau Lukoil. Vă amintiți despre acel scandal care a vizat compania rusească Lukoil din România? Este, se pare, în curs și o investigație penală pentru motivul că Lukoil scosese sume importante de bani de la firma fică din România către firma mamă care se află în Olanda. Una peste alta, este important că România are și o creștere economică majoră și această creștere economică de aproximativ 5% de anul acesta se datorează investițiilor străine directe și uh, puțin câte puțin România revine la ritmul său de dezvoltare dinaintea crizei financiare internaționale. Ce va, da, ce va avea această creștere a investițiilor străine? Nu doar, nu doar din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere politic eventual. N-am mai spus de locurile de muncă, care de asemenea sunt importante și de aceea șomajul în România este mult mai mic decât în țări ca Spania, de exemplu, sau Italia. În general însă, pentru climatul politic, aceste cifre economice sunt importante pentru că asigură o stabilitate politică. Și am văzut că în această campanie electorală pentru parlamentare din România au fost foarte multe teme economice și sociale. Puțin câte puțin și politicienii din România, având țara o stabilitate financiară relativă, să spunem, nu la fel de mare ca acea din perioada 2006-2008, politicienii se concentrează și pe ceea ce așteaptă populația. E important ca aceste creșteri economice de anul trecut și de anul acesta să se resimtă și la nivelul cetățenilor. Asta înseamnă și uh, infrastructură în curs de dezvoltare. Am văzut că în această campanie electorală din România s-a vorbit mult și despre autostrăzile care ar trebui în sfârșit construite și care să ajungă o, cel puțin una dintre ele și mai aproape de noi, ca să ne fie și nouă confortabil, și agenților economici din Republica Moldova să le fie confortabil, pentru că pe orice ar putea ajunge mai mulți în Europa de vest sau cea centrală. Să trecem acum la actualitatea internațională. Evenimente internaționale. Statele Unite ale Americii desfășoară trupe în România, Polonia și în țările Baltice în luna ianuarie, în cadrul măsurilor sporite de despărirea securității în regiune, au anunțat miercuri oficial americani și polonezi, potrivit postului de radio Vocea Americii. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării polonezi, Antoni Macierewicz, în urma unei întâlniri cu comandantul trupelor terestre americane în Europa, generalul Ben Hodges. Asta înseamnă că Statele Unite rămân în continuare angajate pentru a descuraja orice agresiune asupra statelor NATO și că alegerea lui Donald Trump de fapt nu schimbă nimic în acest sens, nu? Nu, vom vedea modul în care se va pronunța Donald Trump în stilul său foarte tranșant cu privire la Alianța Nord-Atlantică, dar până să avem o poziție precizată a administrației lui Donald Trump, toate deciziile anterioare cu privire la desfășurarea unor forțe militare suplimentare în estul. Europei. Europei, se întâmplă, adică se produc pentru că așa s-a convenit. Pe măsură ce vor crește bugetele pentru apărare în țările europene, toate aceste intenții asupra cărora se face mult lobby și din partea țărilor baltice și din partea României și a Poloniei, asupra Bruxelles, vorbind aici despre centrul despre statul major al alianței Nord Atlantice, se vor materializa, pentru că în continuare există o stare de insecuritate în această zonă, populațiile din regiune simțind această stare de insecuritate se pronunță și în cadrul alegerilor diferit decât într-o perioadă de stabilitate, de liniște, de pace și de aceea guvernele țărilor din Europa de Est se simt obligate să ceară mai multă asistență din partea NATO ca să-și pună la adăpost populațiile de ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Deocamdată, nu am văzut ca lucrurile să se simplifice între Occident și Federația Rusă. Deocamdată, până să ajungă Donald Trump, de exemplu, la Casa Albă, nu putem să prevedem ce decizie se vor lua între cele două puteri mondiale, Federația Rusă și, și Statele Unite. Dar până atunci, această cursă a înarmării, dacă vreți, continuă. E, și în Germania, o țară care are o cu totul altă filozofie asupra militarizării Terei și acolo există deja destule voci care doresc să fie modernizată și mai mult și completată cu noi unități militare Armata Germană. Ce să mai spune despre această zonă în care ne aflăm noi? Apropo, o, o reducere a rolului Statelor Unite în NATO, o prezență mai redusă în Europa, ar putea duce la o înarmare mai puternică a Germaniei, de exemplu? Germania rămâne oricum în calitatea sa de... Pentru că, până acum Germania, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, s-a manifestat mai mult ca o putere civilă, o putere economică mondială. Germania este un caz aparte în Uniunea Europeană și pentru că detonul multor politici de la nivelul Comisiei Europene, dar și pentru că Germania funcționează în general destul de previzibil față de alte țări care sunt și mai mici și cu o democrație mai puțin dezvoltată. Dar în Germania, atunci când se iau niște decizii strategice, ele se iau pentru mult timp înainte și se urmează în mod necondiționat. Germania, dacă să ne amintim de perioada de înăsprire a relațiilor dintre Occident și Federația Rusă, inițial a ținut să nu fie foarte vehementă împotriva Federației Ruse. Din motive care țin și de o anumită stare psihologică a germanilor, germanii resimt o oarecare vinovăție față de Federația Rusă pentru motive care țin de cel de-al doilea război mondial și este mai pragmatică decât alte țări. Dar după declanșarea ostilităților în estul Ucrainei și a, a, anexarea Crimeei a urmat niște evenimente nefericite care au schimbat optica Germanei. Mă refer în primul rând la dobărârea acelui avion malaezian din estul Ucrainei și atunci până și Ministerul de Externe German, care este condus de mai mulți ani de domnul Steinmeier, un socialist cu vederi mai curând prorusești decât altele, Germania a trebuit să-și modifice optica și să ceară sau să adere la sancțiunile pe care le-au cerut țările mai vehemente în general împotriva Federației Ruse, cum ar fi Marea Britanie, de exemplu. Iată de ce, în continuare, Germania va marșa pe aceeași filozofie de modernizare a armatelor din Uniunea Europeană, pentru că are toate datele, inclusiv la nivelul serviciilor speciale, că lucrurile nu evoluează în relațiile cu Federația Rusă, care, în ultimii 10 ani, a crescut exponențial bugetele pentru armată, în condițiile în care are o populație sărăcită, are o economie în, în cădere liberă, spun unii analiști economici, de aceea trebuie să se echilibreze forțele pentru ca să se descurajeze eventuale atacuri care se pot produce, nu știm unde încă, dar ce este că e o perioadă istorică în care putem să ne așteptăm la orice. Aici punem punct emisiunii noastre Domnule Turcanu, eu vă mulțumesc mult pentru prezență Mulțumesc eu Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf Emisiunea la Areca a invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Turcanu Și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md Și pe pagina noastră de Facebook Eu sunt Cornel Rusnac Ne reauzim luni după jurnalul de la ora 14 La revedere! Ora de Vârf La Radio Chisinau